Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ п'ятий Тієї ночі пар і кол майже не спали. Вони розмовляли, сперечались, хвилювались та оглядали темряву, очікуючи на те, що істоти, тіні чи, можливо, шукачі Вийдуть до них. А після того, як не стало, що казати, вони втомлено загорнулись в ковдри та заплющили очі, але не спали. Просто крутились, будили себе та один одного з тривожною регулярністю до світанку. Встали вони на силу, вилізли з теплих ковдр, вмились в холодній воді озера і одразу ж знову почали розмовляти і сперечатись. Це продовжувалось і під час сніданку. Усі слова та суперечки зосереджувались навколо старого, який стверджував, що він Коглайн, і снів, які були чи не були послані Аланоном. Далі йшли в хід другорядні теми, такі як тіні, шукачі, федерація, незнайомець, що врятував їх у Варфліті, і взагалі, чи є сенс в житті? Отож, не минуло й години від початку дня, як брати вже були до краю ситі одним-одним. «Ти не можеш заперечувати, що існує ймовірність того, що старий справді Коглайн!» Сказав пар, напевно, в соте, допоки вони несли брезентовий тент до човна. Кол ледь помітно знизав плечима. «Я цього не зуперечую!» І якщо це справді Коглайн, то ти не можеш заперечувати ймовірність того, що все, що він нам сказав, правда. І цього я теж не заперечую. А як щодо тієї жінки з лісу? Хто вона? Можливо, тінь, нічна істота, з магією сильнішою за нашу. За твою. Пар розлютився. Ну, вибач, за мою. Справа в тому, що вона дійсно була тінньо. «Вона просто мусить нею бути!» «Це робить частину того, що сказав нам старий правдою, незалежно від того, як ти на це дивишся!» «Нумо, зачекай!» Кол опустив свій кінець презенту і став, спершись руками на стегна, розглядаючи брата з розчаруванням. «Ти завжди так робиш, коли ми сперечаємось!» «Завжди безглуздо стрибаєш в логіці...» І поводишся так, ніби твої роздуми мають повний сенс. Як випливає з того, що та жінка тінь, те, що старий говорить правду? Ну, тому що якщо... Навіть не будемо ставити під сумнів твоє припущення, що вона тінь. Хоча ми навіть не знаємо, що таке тінь. Хоча вона могла з такою ж легкістю бути чимсь зовсім іншим. Чим іншим? Ким іншим? Наприклад, супутницею старого, приманкою, щоб надати його розповіді правдоподібності. Та це вже смішно. Яка ж мета? Кол задумливо підібгав губи. Щоб переконати тебе, піти до Гадесхорну, звичайно. Повернути тебе в Калагорн. Подумай про це. Можливо, старий теж цікавиться магією, так само, як і Федерація. Пар рішуче похитав головою. Ну, в це я не вірю, це тому, що ти не віриш в те, про що не подумав першим, повчально заявив кол, підіймаючи свій кінець брезенту. Ти щось вирішуєш, і на цьому все скінчується. «Ну, цього разу взагалі-то краще не приймати рішення занадто швидко. Треба розглянути усі можливості. Я тобі щойно одну з них дав». Вони мовчки підійшли до берега та поклали брезент на дно човна. Сонце ледве піднялось над східним горизонтом, і день уже почав здаватись теплим. Райдужне озеро було хладеньким, повітря – безвітряним – і наповненим ароматом польових квітів і високої трави. Знаєш, я не проти того, що ти зараз от такий рішучий. Просто потім ти вважатимеш, що я повинен з тобою просто погодитись, що не повинен сперечатись, а повинен підкорятись. Ні, я цього робити не збираюсь. Якщо хочеш вирушати до гадесхорну, добре, йди собі» але перестань поводитись так, ніби я повинен кинутись на можливість йти з тобою. Пар відповів не одразу. Натомість він згадав їхнє дитинство. Він був старшим за кола на два роки, і хоча й фізично меншим, проте завжди лідер. Зрештою, його виділяла власна магія. І це правда, він завжди був рішучим. Необхідно бути рішучим, коли виникає спокуса використати магію для вирішення будь-якої ситуації. Він не був таким спокійним, як слід було, і не ставав кращим. Кол же завжди був більш стриманим з них двох. Повільніше гнівався, завжди думав і був розважливим, народженим миротворцем у сусідських бійках і сварках, та й взагалі. Кол завжди був таким, особистість, яка миттєво усім подобається. Він проводив свій час, піклуючись про усіх, згладжуючи неприємні кути, відновляючи ображену гордість. Пар завжди носився навколо, не звертаючи уваги на такі речі, зайнятий пошуками нових місць для дослідження, нових викликів та нових ідей. Він був далекоглядним, але все ж Пару бракувало чутливості кола. Він чітко бачив життя, а от його брат краще його розумів. Було чимало випадків, коли вони прикривали помилки один одного. Але пар мав магію, на яку міг покладатись, і прикриття кола рідко йому чогось вартувало. З братом було не так. Прикриття пара іноді коштувало йому дуже дорого. Але все ж, це був його брат, якого він любив і не скаржився. Іноді пара згадував ті дні і соромився, як багато він дозволяв братові робити. Він відкинув спогади. Кол дивився на нього, чекаючи на відповідь. Старший брат нетерпляче переступив з ноги на ногу і подумав, якою має бути ця відповідь. Але врешті-решт сказав «Ну гаразд» то що, на твою думку, нам слід робити? Та не знаю я, що ми повинні робити. Одразу ж відповів Кол. Я просто знаю, що є багато питань без відповідей. І не думаю, що треба брати на себе будь-які зобов'язання, допоки ми не дізнаємось хоча б щось. Пар кивнув. Але ж у нас всього часу до нового місяця. Це більш ніж через три тижні, сам знаєш. Старший стиснув щелепу. «Це не так багато часу, як тобі здається. До того ж, як ми повинні відшукати відповіді на питання, які у нас є?» Кол витріщився на нього. «Ти іноді такий нестерпний, знаєш?» Він повернувся та пішов від берега туди, де були складені ковдри та кухонне начиння, та почав нести їх до човна. Молодший не дивився на пара. А той стояв там, де був, і мовчки спостерігав за братом. Він згадував, як Кол витягнув його з рапа халадрана, коли він упав у пороги під час туристичного походу. Пішов під воду, і молодшому довелося пірнати за ним. Після цього пара нудило, а Кол відніс його додому на спині, тремтячи від лихоманки. Здавалося, Кол завжди піклувався про нього. «І чому, якщо магія є у пара?» Коли вони скінчили пакувати човен, пар підійшов до кола. «Вибач», – сказав він і замовк. Той мить урочисто дивився на брата, а потім усміхнувся. «Ти не вибачаєшся, просто кажеш потрібне слово». Пар усміхнувся у відповідь. «Ні, ну взагалі то так». «Ти хочеш просто приспати мою пильність, щоб знову почати приймати свої кляті рішення, коли ми опинимось посеред озера, де я не зможу від тебе втекти». Пар з усіх сил спробував виглядати засмученим. «Ну гаразд, це правда. Я не вибачаюсь». «Ну я ж казав...» «Але ти помиляєшся щодо причин вибачення». Це не має нічого спільного з тим, щоб витягнути тебе на середину озера. Я просто намагаюсь позбутись почуття провини, яке я завжди відчував за те, що я старший брат. Хе, не хвилюйся. Кол від сміху зігнувся навпіл. Якщо що, то ти просто жахливий старший брат. Пар, штовхнув його ліктем у відповідь. Кол зробив те саме. На мить розбіжності були забуті. Брати засміялись, востаннє глянули на місце табору та відштовхнули човен в озеро, Видершись на борт, коли той досяг глибшої води. Кол без зайвих слів узявся за весла та почав гристи. Вони пливли вздовж берега на захід, задоволено слухаючи віддалені звуки птахів, що здіймаються з дерев та очеретів. Брати деякий час не розмовляли, задоволені відновленим почуттям близькості. Тим не менш, пар виявив, що подумки перебирає події. Так само він був упевнений, робив і кол. Молодший мав рацію в одному, дуже багато питань без відповідей. Розмірковуючи про попередній вечір, пар шкодував, що не зміг розпитати старого та вивідати більше інформації. Чи знав старий, наприклад, хто той незнайомець, що врятував їх у Варфліті? Сто відсотків він знав про проблеми з Федерацією і мав уявлення, як вони врятувались. Отже, той старий спочатку вистежив їх до Варфліта, а потім і вниз по Мермідону. До того ж, без особливих зусиль відлякав жінку, тінь чи хто вона там є. Він мав у своєму розпорядженні якусь силу. Можливо, друїцьку магію, можливо, науку Старого світу. Але він не казав, що це таке і що воно робить. Які саме його стосунки з Аланоном? І чому він так просто здався, коли пар сказав, що треба обміркувати питання про подорож до Гадесхорну? Хіба він не повинен був їх переконувати? Але найбільш тривожне питання, яке вони не могли обговорити, оскільки воно стосувалось і самого кола, сни сказали пару, що потрібен він, його кузина Рен і дядько Вокербо. Старий сказав те саме пар Рен і Вокер. Але чому ніхто не згадав про кола? Ось питання, на яке взагалі немає відповіді. Спочатку пар подумав, що це тому, що він має магію, а кол – ні, що заклик мав якийсь стосунок до пісні бажання. Але тоді навіщо Рен? Вона теж магією не володіла. Вокербо, звичайно, відрізнявся, оскільки ходили чутки, що він щось таке вміє, що не вміють інші. Але не Рен і не кол. Проте ім'я сестри було названо. А брата – ні. Саме це, більше за все, змушувало пара сумніватись в тому, що він повинен робити. Він хотів знати причину снів, якщо, звісно, це все правда. Тож треба дізнатись, що може розповісти Аланон. Але це не коштує розлуки з Колом. Той був більше, ніж просто брат. Він – найближчий друг, найнадійніший супутник. Практично його друге – я. Пар не хотів брати участь у чомусь, де вони обидва не потрібні. Проте старий не забороняв колу приходити, і сни теж. Вони просто ігнорували його. А чому? Піднявся вітер. Брати спорядили вітрило і щоглу, використовуючи брезент та одне з весел, і незабаром помчали через райдужне озеро. Вода пінилась навколо човна. Кілька разів вони ледь не перекинулись, і потім почали стежити за раптовими змінами вітру. Вони взяли курс на південний захід, і до полудня досягли гирла Раппа Там вони пришвартувались у невеликій бухті, накрили човен очеретом і гілками, залишили усе всередині, крім ковдр і кухонного начиння, а потім почали підійматися вгору за течією до лісів Дулн. І незабаром вирішили скоротити шлях, тому покинули річку, піднявшись у високогір'я Лія. Свій шлях вони не обговорювали з попереднього вечора. Мовчазна домовленість полягала в тому, що вони обговорять це питання пізніше. Але, звичайно, цього ніхто не зробив. Ніхто з них не підняв цю тему. Кол, тому що вони рухались в тому напрямку, куди він хотів. А Пар, тому що вирішив, що Кол має рацію, і треба подумати перш ніж вирушити назад, на північ, до Калагорна. Шейді Вейл була дуже гарним місцем, щоб завершити ці роздуми. Як не дивно, хоча вони не говорили про сни старого чи щось інше самого ранку, Брати окремо почали переосмислювати відповідні позиції і зближуватись, кожен подумки визначаючи, що, можливо, інший все-таки має рацію. До того часу, коли брати знову почали обговорювати питання, вони вже не сперечались. Стояв полудень. Літній день спекотний і вологий. Сонце сліпуча біла куля над ними. Вони прямували країною, яка складалась з пагорбів, килимів трав і польових квітів, усіяних групами широколистяних дерев і ділянками чагарників. Тумани, які цілий рік вкривали високогір'я, відступили до висот і чіплялися за вершини хребтів та урвищ, як розкидані смужки полотна. «Мені здається, та жінка справді боялась старого», – сказав пар, – коли вони почали підніматися по довгому, пологому схилу до ясенів. «Я не думаю, що так можна прикидатись. Ніхто не може так прикидатись!» Кол кивнув. «Я згоден, а про їхню змову сказав, щоб змусити тебе трошки подумати. Але все ж, що розповідає нам старий все, що знає. Історії розповідають, що Аланон, дуже обережний у своїх словах, які стосуються омсфордів. Це так, він ніколи не розповідав усього. Отже, можливо, старий такий же. Вони піднялись на пагорб, зайшли в тінь ясенів, втомлено опустили згорнуті ковдри і стали дивитись на високогір'я. Обидва вспотіли. Верхній одяг був вологим на спинах. «Ми сьогодні не дійдемо до Шейдівейл!» Пар сів на землю біля одного з дерев. «Схоже, що ні». Кол прийднався до нього, потягнувшись. Його кістки захрустіли. «Я тут подумав». «Подумав? А ти що вмієш?» «Я тут подумав. Де б можна переночувати? Було б непогано поспати в ліжку для різноманітності». «Ну, і де ти знайдеш ліжко тут, посеред глушини?» Пар повільно повернувся, і подивився на брата. «Власне, є. Мисливський будиночок Моргана, всього за кілька миль на південь. Думаю, там можна перебути ніч». Кол насупився та задумався. «Ну, напевно, так». Морган Лія був старшим сином у сім'ї, чиї предки колись були королями Лія. Монархія була повалена майже двісті років тому коли федерація розширилась на північ і поглинула високогір'я одним ковтком. З тих пір не було королів Лія, і сім'я виживала як дворяни-фермери та ремісники протягом багатьох років. Нинішній голова сім'ї Кайл Лія був землевласником, який жив на південь від міста і розводив м'ясну худобу. Морган, його старший син, найближчий друг пара і кола, переважно пустував. «Тобі ж не здається, що там буде Морган?» – запитав Кол, усміхаючись. Пар усміхнувся у відповідь. Мисливський будиночок насправді був сімейним володінням, але дуже часто там був тільки Морган. останні брати Омсфорди приїжджали до Високогір'я і тиждень гостювали в ньому. Вони розбували табір, полювали, рибалили, але здебільшого розповідали історії – про зусилля Моргана, спрямовані на те, щоб завдати неприємностей членам уряду федерації, які проживали у Лія. Морган мав найшвидший розум і найспритніші руки у півдні, і плакав незмінну неприязнь до армії, яка окупувала його землю. На відміну від Шейді Вейл, Лія – велике місто, і потребувало нагляду, Федерація, скасувавши монархію, встановила тимчасового губернатора і кабінет міністрів. Також розмістила гарнізон для забезпечення порядку. Морган вважав це особистим викликом. Він використовував кожну можливість, щоб зробити життя нещасним для чиновників, які тепер комфортно і без належного права власності проживали в його родовому домі. Це не було змаганням. Морган був справжнім генієм у створенні хаосу і надто кмітливим, щоб дозволити чиновникам Федерації запідозрювати, що він є занозою в їхніх колективних боках, яку вони навіть не можуть знайти, не кажучи вже про те, щоб усунути. останнє Морган заманив губернатора і віце-губернатора в приватну купальню з чередою ретельно забрудених свиней та заклинив усі замки на дверях, це була дуже маленька купальня, а свиней було багато. Знадобилось дві години, щоб їх звільнити, і до того часу важко стало розібратись, хто є хто. Брати знову встали, накинули на плечі рюкзаки та вирушили в дорогу. День поволі минав. Сонце рухалось на захід, але повітря залишалось тихим. Спека ставала все більш гнітючою. Земля на цій висоті всередині літа була настільки сухою, що трава тріщала під ногами. Колись зелені стебла перетворились на коричнево-сіру кірку. З-під їхніх чаровиків зіймались невеликі клуби пилу. В ротах пересихало. Наближався захід сонця. І вони нарешті побачили мисливський будиночок, зроблений з каменю та дерева, розташований в групі сосен на височині, з якої відкривався вид на західну частину країни. Спітнілі брати кинули своє спорядження біля вхідних дверей і одразу ж рушили до купальних джерел, розташованих серед дерев за сотню ярдів. Коли вони дістались до води, то одразу ж почали роздягатись, не звертаючи уваги ні на що, крім непереборної потреби зануритись у рідину. Саме тому вони не побачили істоту з багнюки. Вона виринула з кущів поруч, лютиноподібна, вкрита кіркою з бруду, і заревіла з люттю, яка розбила тишу, як скло. Кол скрикнув, стрибнув назад, втратив рівновагу і полетів головою вниз, у воду. Пара відскочив, спіткнувся та перекинувся. Істота опинилась на ньому. «Ох, смачний хлопчик!» – прохрипіла вона дуже знайомим голосом. «Шорт, Морган!» – пар викрутився та штовхнув тварюку. «Ти налякав мене до смерті, хай тобі грець!» Кол виліз із джерел, усе ще в черевиках та наполовину спущених штанах, і спокійно сказав. «Я думав, що ти збираєшся вигнати з Ліа лише федерацію, а не друзів». Морган Лія весело розсміявся. «Вибачте, дійсно, але це така можливість, я не міг устояти, ну ви ж розумієте». Пар спробував витерти бруд з одягу і нарешті здався. Роздягнувся та заніс одяг у джерела. Потім зітхнув з полегшенням і глянув на друга. «Що ти взагалі в піса робиш?» «А, багнюка, вона корисна для шкір». Морган підійшов до джерел, та обережно опустився у воду. Приблизно за милю звідси є грязьове джерело. Знайшов його нещодавно, випадково. Навіть не знав, що таке буває. І, чесно скажу, немає нічого кращого, аніж багнюка на тілі в спекотний день. Навіть краще, ніж окунутися в джерела. Тому й покатався свинею, а потім прийшов сюди, щоб помитись. Тоді почув, що вийдете, та вирішив влаштувати належний прийом. Морган пірнув під воду, а коли виринув, багнюкового монстра замінив кудорлявий, жилавий юнак, приблизно їхнього віку, зі шкірою настільки засмаглою на сонці, що вона була майже кольору шоколаду, рудуватим волоссям до плечей і ясними сірими очима, які знаходились одночасно і на розумному, і на невинному обличчі. «А, до речі, я дещо згадав». Він нахилився вперед. «А хіба ви двоє не повинні бути десь у Калагорні, вражаючи місцевих жителів історіями? Хіба це не останнє, що я чув про ваші плани? Що ви тут забули?» «А ти що забув?» – огризнувся кол. «Я? Ну, просто з губернатором сталося одне маленьке непорозуміння. Або, точніш, боюсь, з дружиною губернатора». Мене, звичайно, ніхто не підозрює. Ніхто ніколи не підозрює мене. Усе ж, здалось, що це вдалий час для відпустки. Хоча я запитав першим. «Ви що тут забули?» Від цього питання не можна було відмахнутися. І в будь-якому випадку вони найкращі друзі, між якими не було нерозділених секретів. Тому пар за допомоги кола розповів, що сталося тієї ночі у Варфліті коли Рімардал і Шукачі знайшли їх. Він розповів про сни, які, можливо, послав Аланон, про зустріч з жінкою, яка, можливо, була тінню, і про старого, який їх врятував і, можливо, був коглейном. Вам не здається, що у цій історії чимало можливо? Зауважив Горець, дослухавши. Ви точно це все не вигадуєте. Це був би чудовий жарт, аж для мене. «Хотілося б вигадати!» І з сумом відповів Кол. «У будь-якому випадку ми хотіли переночувати у тебе, а завтра рушити в Шейдівейл». Морган провів пальцем по воді перед собою і похитав головою. «На вашому місці я б цього не став робити!» Пар і Кол перезернулись. «Якщо Федерація хотіла знайти вас настільки сильно, що відправила правила Рімера Дала аж до Варфліта...» то чи не думаєте ви, що вони, ймовірно, відправили його і в Шейдівейл?» Настала довга тиша. Пар нарешті промовив. «Визнаю, про це я не подумав». Морган підплив до краю джерела, виліз та почав витиратись. «Ну, думки ніколи не були вашою сильною стороною. Добре, що у вас є я. Так, давайте назад до будинка, приготуємо щось поїсти». «Щось, крім риби, для різноманітності. І про все поговоримо». Вони висушились, випрали одяг та повернулись до будиночка, де Морган почав готувати. Вийшла чудова юшка з м'ясом, морквою картоплею, цибулею, яку він подав з гарячим хлібом та холодним елем. Вони сиділи під состами за столом і лавками, їли і пили, аж доки день нарешті не почав остигати. Потихеньку наближалась ніч. На десерт Морган приніс груші та сир. Усі задоволено жували й чавкали. Спочатку небо стало червоним, потім темно-фіолетовим, і нарешті потемніло та наповнилось зірками. "Я люблю високогір'я", сказав Морган, коли вони деякий час помовчали. Зараз уся компанія сиділа на кам'яних сходах будиночка. Я міг би навчитись любити місто, але не тоді, коли воно належить федерації. Іноді я ловлю собі на думці, що мрію, яким би було життя у старому домі, до того, як у нас його забрали. Це було давно, звичайно, шість поколінь тому. Ніхто вже не пам'ятає, як це було. А батько навіть не хоче про це говорити. Але тут, ну, усе це наше, земля. Федерація поки що її у нас не забрала. Її просто занадто багато. Можливо, тому я її так люблю. Тому що це останнє, що залишилось моїй родині зі старих часів. Ну, окрім меча, нагадав пар. Ти що, усе ще таскаєш той артефакт? Здивувався Кол. Я увесь час думаю, коли ти відмовишся від цієї бряскалки на користь чогось новішого і краще зробленого. Морган глянув на друга. А пам'ятаєте історії, в яких говорилось, що меч Лія колись був магічним? Ну, вважається, що його таким зробив Аланон. Так, за часів Рони Лія. Іноді я думаю, що він усе ще магічний. Не так, як колись, не як зброя, що може протистояти мортам і подібним. А по-іншому. Піхви замінювали півдюжини разів протягом багатьох років. Принаймні раз чи двічі, і знову зношене. «Аллезо! Воно все таке ж гостре й вірне, як раніше. Ніби воно не старіє. Хіба це не вимагає магії певного роду?» Брати урочисто кивнули. «Можливо, саме це й сталося з мечем Лія?» Сказав пар і задумався про слова старого, про те, що він взагалі не розуміє свою магію. «Можливо, це правда?» Ну, по правді кажучи, ніхто не хоче володіти цією зброєю. Вже ні. Морган потягнувся як кіт і зітхнув. Здається, ніхто не хоче нічого, що належить до старих часів. Спогади занадто болючі, здається. Мій батько не сказав жодного слова, коли я його попросив, просто віддав мені меч. Кол простягнув руку і легенько пхнув друга. Ну, твоєму батькові слід бути обережнішим. Не кожному можна роздавати зброю. Морган образився. От тільки я до руху приєднатися поки що не хочу. До речі, ви згадали, що той незнайомець дав вам перстень. Не проти, якщо я гляну? Пар поліз у кишеню та витягнув кільце з емблемою яструба та дав його другу. Морган узяв прикрасу та уважно її оглянув. Знизав плачима і повернув пару. «Не впізнаю, але це не обов'язково щось означає. Я чув, що в Русі є дюжина банд злочинців, і вони всі регулярно змінюють свої емблеми, щоб заплутати Федерацію». Він зробив гігантський ковток Елю та відкинувся назад. «Іноді, я думаю, що може слід поїхати на північ та доєднатися до них, перестати витрачати час тут». Грати в ігри з тими дурнями, які живуть у моєму домі, керують моєю землею і навіть не знають історії цього місця. Він сумно похитав головою. І раптово повеселішав. А от тепер про вас. Ви не можете ризикувати та повертатись, допоки не будете впевнені, що це безпечно. Тому залишайтесь тут на день або два, а я піду вперед. Переконаюсь, що в Шейді Вейл нема федерації. Годиться. Більш ніж годиться, одразу ж сказав пар. Дякую, Морган, але все ж пообіцяй бути обережним. Обережним? З тими дурнями з Федерації? Я міг би підійти та плюнути їм в колективне око. Їм знадобився б тиждень, щоб це зрозуміти. Немає чого їх боятись. Пар не сміявся. Можливо, не вліє, але в Шейді Вейл можуть бути шукачі. «Слушна думка!» Горець посерйознішав. «Буду обережний!» Він допив Ель і встав. «Давайте спати, я хочу вирушати рано!» Пар і кол встали разом з другом. «А що саме ти зробив дружині губернатора?» запитав молодший брат. Морган знизав плечима. «О, це! Та нічого особливого!» Якось я дізнався, що їй не подобається повітря-високогір'я, що її від нього нудить. Тому я надіслав парфуми, щоб підсолодити нюх. Вони знаходились у маленькому флаконі з дуже тонкого скла. Цей флакон опинився у ліжку дружини, сюрпризом, та випадково його розбила, коли лягла. Очі горця заблищали». «На жаль, якось так сталося, що я переплутав парфуми і виділення скунса». Друзі подивились один на одного і усміхнулись, як дурні. Тієї ночі омсфорди спали добре, оповиті комфортом і теплом справжніх ліжок з чистою постілью та подушками. Вони могли б легко проспати до полудня, але Морган розбудив братів на світанку, готуючись вирушити до Шейдівейл. Він приніс меч Лія та показав його їм. Справді, руків'я і піхви були сильно зношені, але лезо виглядало новим. Задоволено всміхнувшись, він побачив обличчя братів та закинув зброю через плече, запхав довгий ніж у верхню частину черевика і ще один за пояс, та закинув ясановий лук за спину, а потім підморгнув братам. «Треба бути готовим до всього!» Вони провели друга до дверей, і вниз по пагорбу на захід, на невелику відстань, де і розпрощались. Брати усе ще були сонними, і прощання супроводжувалось позіханнями. «Ідіть назад у ліжко, спіть скільки завгодно. Розслабтесь та не хвилюйтесь, повернусь за пару днів. Будь обережний!» – крикнув навстогін пара. Морган розсміявся. «Сам такий будь!» Брати послухали поради і повернулись в ліжка, проспали до полудня, а потім змарнували залишок дня, просто лежачи на подушках. На наступний день вони встали рано, викупались в джерелах та дослідили околиці в марній зусиллі знайти грязьові ванни. Прибрали будиночок, приготували та поїли – дичину і рис. Тієї ночі вони довго розмовляли про старого і сни, про магію і шукачів, про те, що треба робити у найближчому майбутньому. Брати не сперечались, але й не дійшли жодних рішень. На третій день захмарилось, і до ночі пішов дощ. Брати сиділи перед вогнищем, яке розвели у великому кам'яному каміні, і довго практикувались в оповіданні історії працюючи над деякими з незрозумілих казок, намагаючись з'єднати образи пісні пара і слова розповіді кола, Моргана не було. Незважаючи на негласне взаємне рішення не хвилюватись, вони почали. Горець з'явився на четвертий день після полудня. Брати сиділи на підлозі перед вогнищем, ремонтуючи кріплення на одному зі стільців обіднього столу. Дощ ішов безперервно весь день. Горець наскрізь промок. З нього капала вода. Він опустив рюкзак і зброю на підлогу та причинив за собою. «Погані новини!» – одразу ж сказав він. Руде волосся прилипло до голови. Кістки витончених рис обличчя блищали від дощової води. Він перетнув кімнату та сівся біля каміна. Пар і кол повільно встали. Не можна вам повертатись в Шейдівейл. Там всюди солдати. Не впевнений, чи є там шукачі, але не здивуюсь. Село зараз перебуває під захистом Федерації. Так називається збройна окупація. На вас там точно чекають. Я поставив кілька запитань, і одразу ж дізнався. Ніхто там не робить великих секретів. Батьки ваші перебувають під домашнім арештом. Думаю, що з ними все гаразд, але я не ризикнув говорити з ними. Виникло б занадто багато питань. Горець глибоко вдихнув. Комусь ви дуже потрібні, друзі мої. Пар і кол перезирнулись. Вони не намагались приховати страх. То що будемо робити? Спитав старший. Ну, я взагалі про це думав усю дорогу назад, сказав Морган. Потім простягнув руки та поклав їх на плечі братів. «Отож, що ми будемо робити? І я маю на увазі ми, в трьох. Гориць міцно стиснув плечі. Ми йдемо на схід шукати Вокерабо. Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування.